Allah, Rahman, Rahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min wala Allah në falendrojmë, për ti ndim dhe fali kërkojmë Lusëm Allah, Gjallera, të ibekën të kime tona në japë sukses për veprat mirat pranuar dhe të sinqerë dhe ka Allah, Gjallera, Gjallera, dhe që nërështë në këto u dhijat dit muaj dulhegje që kemi huerë që nga Dje, ndësë Allah Gjellewale që timit veddishën përblimi në këtëre ditve dhe të ashtuzojmë kohën tonë në maksimum në shërbim të adurimin dhe Allah Gjellewale dhe arritës është përblimi dhe vlerës e këtëre ditve. Nësë a ne të nërë lezër povaçdojmë edhe sëtë me dhe në Allah Gjellewale hu me rrje dhe në zakon që me të dirës e betona, ku sëmë të do të flasë me dhe në Allah Gjellewale hu për smundjen që kemi filluar me folma heret do të dëshpërimi nga mëshira e Allahut el-Xalalu. Ti më trajtuar kuptimin e kësaj smundje, kemi trajtuar si manifestohet në jetën e përditshme, kemi trajtuar gjithashtu shkaqet që shpihen deri tek dëshpërimi dhe sonte do ta përmbyllim trajtimin e kësaj teme inshallah me udhëzime fetare për trajtimin e duhur të shërimit nga kjo smundje të ndërru lanëzër, kër flasin për të smundje, nuk dhe më thonë që njeri ju tjetë i prekur apo tjetë të më drejt i përshirë në kjo smundje të rësishtë, e që pastaj të angazhojë dhe të ndërmerë më aset ura për të, të, të shërruar në kjo smundje. Në e kemi përmanë në disa prej manifestimeve të kjo smundje dhe shkaceve. Andë njërihu mjaftën që njën nga këto manifestime e pas, ose ku paskohë me ju shfaqë këto manifestime, apo të gjënë njët në ti se, do të tëtë është i përfirë në ndënje prej shkaceve që shpjen të kës mundje, gjitha këtu janë të mjaftushme që njërihu të kujdeset për pika që do të lasim sonë të përto. Gjërë të nërgëlazër, pika që do të lasim sonë të përto, janë me dëvërtetë, Udhëzime, praktike, për tete rëndësishme, edhe për neve si besimtar, për konserë për njerëzimin për gjithësi. Nga se këtu udhëzime, Allahu Gjallahu Alaj ka zbrit për njerëzit, që nëse i marim parasysh, do të keni jetë mirë, do të arrinë që edhe njëtën e kësaj bote të te kalin me sukses gjitha nga rkesat, sprovat, telashe që me to bëllefaqohën. Smune që përflasim për te ka të bëjmë me do të thotë shgënimin dhe dëshprimin e njëriut nga mshira laqëllë dhe gjeleliu. Ane pikrisht nga ky kënd do të fillojmë edhe trajtimin e kësaj smune gjësonte aje që ka të bëjmë e shërimin. Pika e parë që i ndihman besimtarit, me u shëru nga kësë mundje, me u shëlliru nga ngarkesët e këti problemi, me shpëtu nga që farën e ndikimi shkaktuar nga këvë virus, pika e parë dhe u dhëzimi parë është njohja e Allahu Gjallaj Gjallahu në përgjësi e në veçantin në mënyrë specifika njohja e Rahmetit Allah të varë këtë alë. Njerët me njëftë si duhet emnë Allahut Ar-Rahmani Ar-Rahim me njëftë njerët si duhet si manifestohet një të përdedhshme me arritë njerëzit që konkretisht me pa Rahmetin Allahut Gjallat Gjallahu pa dyshëm se jetë të atyre të atyre se ketë më ndyushen paparësisht situatëve dhe rëthanëve përlimit që ata kaleni për tu s'ka gajla të në qëfarë do situatët që, që, që ka në njëri qëfarë do përlimit që ka realishtë në bjetë periferik i parëncëshëm në prezencë nhujyes Allahu subhanahu wa taala në mënyrë të veçantë rahmet Allahu te barekuta ala Allahu subhanahu wa taala Allahu جل وعلا te duazor në shumë vende Kurani ka fol për mëshirin e tij më edheni shumë mirë se çdo sura e Kurani filloi me rahmet me mëshirë don Allahu جل وعلا ikun nathanan amna ka shumë ti që nuk i dim ka pas mundsi që Me bënë një farloj, loj lojshmërije në fillim të sureve Her me këtë amër, her me atë amër Janë një qënë e katërme curë Këtë surë janë të mjaftushme me i përfi të gjitha emnatë Allahu të gjallë në gjallë në hu Mirë po nuk është bërë asë një ndryshim, me asë një hyrja Të gjitha surët një qënë e katërme curë Për resurës të të ube Fillojnë me Emnatë Allahu të gjallë uala Allah dhe pasaj arrahmanirrahim Andaj është e shpërndarë kjo mshirë dhe kjo e mën në të tërë Kur'anin Shumë ajet e flasim për mshirën Allah Gjalli Vala në format të nërëshme Mirë po ndua që të fillaj të rajtimin e kësajtimin në një ajet në surën në gafirë Allah Gjalli Vala flet për me lajket e ti për disa me lajke që e ka një rëllë shumë fisnik e ka një rëllë shumë serjazë me përgjësit madhe Roli i tyre është bartja e arshit të Allahu xhalla xhala hu. Arshi është kriesa më ma e madhe Allahu xhalla xhala hu. Nuk i afrohet as nikries në madhësias, në madhështinë e asgjë. A ndesh përshe pēgambëri salla selam, them do të thonë e kalut Allahu xhalla xhala duke përmendur o Zoti i arshit të madh. On për madhështinë dhe madrimtë Allah te barekuta ala. E Allahu përmendse ky arshh فروني الله جل جلاله كبارتس چه بارتن كيت كان غملائكت الله يثوت الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمه فَغَفِرَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ الله جل وعلا نكث ايات صوت اتا تصلت بارتن عرش الذين يحملون العرش تبارن عرش كملكه ومن حوله ذملكه تيرشان برث عرش شfar بوين كملكه يسبحون بحمد ربهم e madhruin allah xhallahu ala dhe vetem atë falendrojn do kta me lek thoin subhanallahi we bihamdihi dhe iemnon be besojnë allah xhallahu ala dhe kërkojn falje për besimtarët kërkojn falje për ata që pendohen tek allah xhallahu ala do kta me lek bujn do i lutën allah xhallahu ala që allah tua fal besimtarët Inshallah tu afalon aty që penduan tek Allahu dhe lavala. Dhe në kuadrat të kësaj lutje për falje ata thojnë: Rabbana wasi'ta kull shay'in rahmetan wa 'ilma. O Zot, o Zot, ka përfi çdo gjë, çdo gjë pasti për ashtën. Ka përfi çdo gjë, mëshira jote dhe dituria jote. Andaj ti edin saksish kur çfarë bën. Po ti kim shih mjaftueshme të gjithë më ofal. Kjo është doja e me meleve. Në bash të ksoi dietar kanon e përfundim sikur të thotë ibn Kaimir Ajmullah se mshira e Allahut ka përfit çdo gjë. Andaj në bash të ksoi mshira që ka përfit çdo gjë begatia e Allahut ka arritë te çdo kush. Do, nuk ka kryes Ku do qofta ja Në toke në qil Ku do qofta ja Që nuk e ka përfri Rahmetja Allahot E përderi sa nuk ka kryes Që nuk e ka përfri Rahmetja Allahot Nuk ka kryes Që nuk e ka prek Begati Allah Gjellewala. Dika Allah ka begatua ma shumë Dike ma pak Aja është në basë të dje Se ti dhe ursi se ti Mi për nuk ka kryes E pa begatuar E pa mund shmë është Nasi qikoni këtë gjithë përfiret të mshires dhe gjithë përfjire të begatis dhe në fund të të të më kajimë Rahimullat, andaj në basë kësaj konkludojmë se ashtu sikur që dhja ati përfjire gjithë dëgjë edhe mshira ati përfjire gjithë dëgjë do no, nëse të nërëzër Allahu gjallewala me rahmet në ti i begaton kryesat dhe rso begatimi kryesave bëd në basë të dhja se Allahu gjallewala aje din Çfarë begati e duhet ty? E di Allahu a ka dikun që s'ka përfit diçka? Nuk ka. Edhe rahmeti i tij është i shtaptë. Çiko sa është i gjerë rahmeti i Allah xhallahu xhallaluhu. Gjithçka ka përfit. Gjithçka ka përfit rahmeti i Allah te bareku te alau. Prandaj, prandaj, kudot që të sillesh, kado që do mund të të të të shkash, ë ka do që të lëshësh sytetu, vështetu. Tëra që ti e den, atë që ti nuk e den atë që t'i eshe dhe atë që t'u nuk eshe, gjitha këtu dhe shumë t'ira, të gjitha këtu, në tonë, i ka përshirë rahmeti Allah të barë e këtë talë. Ajë që vësh këtu ndalët, me kuptu kështu rahmeti në Allah gjelë dhe gjelë lu, dhe se edhe se t'ka përshirë rahmeti Allah t'i dëshprahu, apo mos t'i dëshprahu, praneja apo mos e praneja, për dhe mi ju t'i është, ama ti ji i, i përshirë nga rahmeti Allah të barë e kë Në basë se këto njohetë me lëngrën e holat të Rozën, ndadim se me lëkat e njën Allahun mësmire. Në basë se këto njohetë me lëngrën që thonë i biyesë nuk ka mundësi me ekzistuar askush para rahmetin e Allahut te barekuta. Nga se realisht ekzistenca ju jonë është rezultat i rahmetit të tij vetë. Sikurse nuk ka mundësi me ard dikush në këtë ekzistencë, në këtë jetë pa dhije në Allah Gjellewala nuk ka mundë si marrë asë pa rahmetin e tijet jenë të ndëllirën me zbet a ka mundë si marrë një kur në dunjo e se dhije në Allah Gjellewala veç kur e shehët, e ti ku e rdhe a ka mundë si, s'ka mundë si kështë olaz njërët nuk ka mundë si, kur kur sënë vjenë pa caktimin Allah Gjellewala, pa dhije në ti e për s'ka mundë si marrë asë pa rahmetin e tijet e për djetët prape kanë detajzu këtë edhe ma teper du djurmët e kësaj mëshira janë të shpërndara kudo qoftë. Dhe sa më tepër arrim ne me e konkretizu këtë njohje, duke parashmend në lodhja e Leulah si ka vepruar Allahu me këtë rahmet krijesa, aq më tepër e njohim Allahu Xhënlavsi krijues dhe si dhe si im shirshum, dashijë si di shum. Prandaj fillimisht të mosam, shef këbë krijimin së mëshira është atje sikosinaka kriu Allahu xhelleu ala në formën e përsosur mundësia me dëgjuh mundësia me fol mundësia me ecë me lëviz mund shumë mundsi gjithë këto rahmet bi Allahu te bara ka taala rahmet qallahu xhelleu alu andaj forma jote konstruktive fizike a është në shërbim të lehtësimit të jetës apo vështësimit të jetës a është në shërbim të lehtësimit të jetës ngas ecja me dy këmbë është lehtësim Paramënda meçi et sian në ndonjë gjymtyr tjetër, sa ishte vështirë kjo punë. Ke pa kohë, ke ka, ka njerëz që lloi ka sprovu. E ka sprovu për më marrëm sim njerëzët e tjerë, po për ta ka sh problem këtë sprov pa tjetër. Çë nuk mund të ecin këmpë të dyna. Sa ka qenë të vështirë? Sa ka qenë të vështirë jo normale, ai që për shembull i mungon funksionimi në një gjymtyrë të caktuar, apo Ti e keja ta Që ka sa tuk a lehëcuti, me qëka tuk a lehësu Me mshirën Allah të barëkuat alam Me mshirën Allah gjelët gjelaluam Rëndaj uh, Ibn Qaim e Mehimullah Kër fletë për amën Allah të arrahman, arrahim Thot, nëse me diton Dhe shikon mesyjt e zamrës Jo mesyjt e balit Se mesyjt e balit pak munisht me pa Mesyjt e zamrës munisht shumë me pa Nëse shikon mesyjt e zamrës Do të vresh se Allahu Gjallahu Ala e kam bush Qikone këtë perceptim, këtë kuptim të Ibn Qajmit Rahimullah Allahu Gjallahu Ala e kam bush këtë krijimtari Me rahmet Sikur që e kam bush detin me uj Dhe e kam bush ambientin me oksigen dhe me ajerat Nëse fut është në deti, dhe në vëzër Futu në oqan A monsh me gjithë zbrastit që se ka përfi ujë Së munë është Do ke mundësi Nuk e mundësi. Ma dike pa dhe edhe në brige detit, hape pak një kanan, mere mush detit. E mush ujë me njëherë. Mos me qenë brige dhe mos me qenë që Allah gjennë në orë e ndalë detin, e kishë mush shtokën me ujë atë. E kene pa këndonit dërshimet, kur delë deti, kur delë lumi nga binartë, nga shtratë i qëvarëbon, mush gjithë qëka me ujë. A lenë zbra stilë për a mush? Nuk ka, ujë dhe përtonë gjithë kunë. Pra ndaj edhe, edhe k E kam a e ka mbush Allah gjerë lora me ajrë, me oksigen tërë këtë hapsirë, po? E kam ka mbush, kado që cilëmi kemi ajrë, që ne e thithim atë. Ashtu edhe e dhe e ka mbush këtë këntarime, mështirën Allah të barë e këtë alaftë. A dhe shikos, so, so parënat është, njeri me, njeri për shambull, njeri këtu me konë, në mesin tonë, me thonë, së po në ngifrim um, s'ka um, oksigen. Um, një oksigen ka, mirë po sistemi i frimarës të ti është problem, jo ajri, apo, sistemi i frimarës, nëse me kënd që s'ka ajrë, me aftu shumë, kështë me qenë problem për të gjithë, apo, pra ndaj rahmet ka bal, po sistemi i pranimi të rahmetit ka problem të ti, pra ndaj përmesej sistemi në mëse kontesta rahmetin, rahmet, se ka rahmet, bal, qështë ka uj, bal, qështë ka ajr, bal, edhe ma shumë se ka që ka rahmet, dash të kefonit ajri edhe uji janë manifestim i rrahmet Allah janor i e kundërtata. Janë e kundërtata. Me rahmet i ka ajri, me rahmet i ka uji, e jo e kundërtata. Ai mbashum ka rahmet se uji dhe mbashum ka rahmet se ajri, është të gjitha tërë ato. Prandaj çësht mirë mund të me kon midis uji, domethënë unë s'po lagna ato. Unë s'po unë nuk po nuk ka uji, an midis uji është ato. Po vajse nuk e njeh. Ana menjuft rahmet do ka përfisht dhe gjë nuk kamë si me thonë që Allah u gjellë lewala nuk me më shuran mua Allah u gjellë lewala uh, me thonë njëri për shambull e pësa Allah u më kalon mu jo, se aj kërkon se kalon aj asken se preashton nga rahmeti ti përveç aj që preashtot vend nga rahmeti Allah nga se aj kashti këtë rëmen në gjitha onët shikaj në sunë në rahman Ti fillon me Emrin e Allahut i Gjithëmshirshëm, Er-Rahman. Past Emrin e Allahut Er-Rahman, Er-Rahman, past ti amni vijuin me 10 ajete duke përmend begatitë e Allahut dhënë njerëzve. Er-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan, ash-shamsu wal-qamaru bihisban. E ti fontë e Gjithëmshirshëm, e çka ka bue i Gjithëmshirshëm me mëshirën e tij. Jë u kam su Koranin Khal e kal insan Me rahmet e ti u ka kriuar Alla nahul bajan E kam su me full Me rahmet e ti ti komunikan, ti flet Para nësë o gazep është kër Kidi që kam rëtonë, së në thua për. Nuk di më shprej Nuk mësh më shprej Qëfar gazepja është Qëfar lecimi, ki dhimbja Latë e thusha pëmë Kjo rahmet Dhe që mundësia e shprej, jesu është rahmeta pëmë Na, a përjetëm në këtëse rahmet? Nuk i përjetëm se ne kemi normal këtë qështjerë Këthejnë këtë pikë Me rahmetinë Allah të folë Me rahmetinë Allah të komunikën Me rahmetinë Allah gjëllë dhe gjëllalu te Realishtë bëllidhe me tjerët I shprejnë nëvojët e tua E kështu më ratë Me rahmetinë Allah me hu lë bëjanë Aja e ka më sunirin? Me hu shprejnë Pasa e ka përmen djelën E hanën e token, e kryimin e njën dhejzume, e gjitha këtu, detnat, e begatit e shumë të anëzor Rahman, duke fillu me amën, e Rahman. Andaj, kretë që ka shikojshën nga kryimtaria Allah të barët të le, është manifestim i rahmetit Allah të barët të le, s'ka tjetë rëponë. Andaj, adin kuniri mëght me thonë, së më shëronë mu zotë, po dhe më kushtimishtë, së më të të kërët, Kur nuk shë asë gjë, heqë nuk shë. Ako mundësi? Për tërëso shë nërruar, për tërëso të flatë, të shë, të dëgjanë, për tërëso të shë ujë, të thithë ajrë, shë njërë të tjërë, shë kryesa, tërëso të shë milingonën si Allah e furnizëm, tërëso të shë, këtë e shë atë, dhe so gjitha këtu i shë, shërbëu me gjitha këtu që ti në burim i furnizimit të zemrësën dhe me, Dën nga manifestimi Allah të të i mushirit sallallahu aleyhi ve sellem tharë është hala më masë e këy parë. Se krimtaria hala më mshir më e madhe, më e dukshme, më prezente se krimtaria në përgjithësi është zhbritja e librave dhe dërgimi pejgamberëve. Qesallama e mërorat. Pse qallahu te barekote ala në sunen e Rahman kur ka filluar me ndërun e begatin ka filluar me begatin e Kur'anit. Ar-Rahman, Allem al-Kur'an, khalaq al-insan I gjithë mshirësht me cilë Jau ka mësu Kur'anin dhe e ka kriju insani njërin Mirë, në rënditin historike A është njëri ma sëpari e Kur'anin është njëri, a demi është për para A njështë ka pejgëmbare, ka pejgëmbare, ka mira, mira vjetë Tanë është Kur'anin Mirë, për këtu Allah u gjëllë në uala në rënditin e begative Nuk e marrë parasysh e renditin historike Por e marrë parasysh e renditin erëndsis Pra ndaj nga mshira ti Jo ka mësu Koranin Jo ka që pegamberin Allahu të barakotara Dhe shumë pegamber të, të tjerë Pra ndaj kur Allahu fletë për pegamberin e ti thotë Wa ma ersallaka illa Rahmeten Dil alemin Ne të kemi dërguar ty mshirë Shko më në që farë mshira Allahu gjëllë uala njëzit ma dashur I dërgën tokë Si janë në prit njerëzit e Allahut në tokë, në refuzim, gjdo pejgamber që ka arru në refuzur, prapë Allahut ka drëguj pejgamber. Si janë në prit libra të Allahut në tokë, jo me prënjim të dur, prapë Allahut gjelloha ka drëguj njerëzit, ka zbit libra. Për shpër në suje? Një mshirë për njerëzit, një mshirë për një lëzu Allahut e bare kotele. Për ndaj të blëzër, Dietar kan thon se kush e kupton drejt Emrin e Allahut El Rahman, qoftë për, për mshirën e Allahut te barekuhut. Kush e kupton drejt këtë emër, thotë dhe i jep hakun këtij emri si duhet, thotë e kupton se ky emër në vetën e tij përmban dërgimin e pejgamberve dhe zbritje të librave më tepër se çë përmban në vetën e tij zbritjen e shiut dhe dërgimin e furnizimit. Prandaj Ne i thimi kër bjenë shi Rahmeti Zotë të atë Sahi Kër Allah bega në nikën, Rahmeti Allahu të barë e këtëra E përjetëm si, si manifestim të Rahmeti Allahu të gjëllë e gjëllë e gjëllë e atër Mi më për kër e kapë, Kuran i ndorë Kër e ki mundësi mu fal, më falë Allah me përmendë E kupten këtë Rahmeti Allahu të barë dhe Me Rahmeti ti Ti e u dhëzu afëtër Me Rahmeti ti e ki mundësi me lëzu fjallën e ti Me Rahmeti ti e ki mundësi me rënë sejgde Dhe më thonë, uh, për atë që sa ka, për atë që sa ka, dhe më thonë, njerë që falen, për atë që sa ka prezencë të shpamës Allah të dukë, e mund shmësh për njerë me e pa, rahmetin Allah të barë e këtër e që nuk e lenë në ashtë në mundin më u shgëny, më u dëshpru. Si ka mundësi më u dëshpru njerëi nga mshive Allah e Kurani para durve ti, e namazi para vetës, e abdisi, para, e pa mund shmësh kjo. Mërzia nga kaplan, njemi njerës, në mundi me më, më, më, më ngacmunga të shprimi, mirë po, me ram të shprim, me jetu i të shprim, dirë në atë masa që i pa shpris, s'ka i shmëresht, me hynë tunele që s'ka dalje, e kështu më ram. Kja është e pa kuptushme, që si pas uzzimime të Koranit. Ndodhë veç në një rast, kër njeri është ignorante. Nuk e një këtë realitet, nuk e një rahmetin Allah të barë e këtë realitet Nëse e një pak rahmetin Allah gjëllë e walla dhe manifestim një këti rahmetin jeti një për njëshme e kupton se s'ka dhe më për të shprem nuk ka apsolutisht dhe më për shkën një për sajtë prej se nuk jemë sondet duke kujhë për emër Rahman kjo është të vend tjetër kemi fol dikvur e që Allah pra për flasën për kjo është pika e pare këti udhëzime, ve dhe manifestimi i kësoj mëshirë në mesin e krizët të Allah të barë këta rdo. Nga mëshirë Allah të barë këta të, të ndërhozët që e shuaj mështë dhe falje mëkateve dhe lëzimi njerëzve. Zbëhan Allah, që ka njërë ku është i shmitër mëkate, i mëhusë, a fa, për njerë, o dhe zohët, bo, tu është që kjo për falet, ti thush vetës tonë, o në Allah, ku e mëkonë, ku është mësullin në cafë, Kush më largohi nga, nga, nga, nga, nga, nga bërlogjit e ndryshmet të mëkatëve të caktuar? Kush më soli këtu në gjennet dënja, s'ku më soli? Vëqë Allahu më rahmetin në vetë, po. Te shikojë sërinë e sahabëve të caktuar. Shikojë Omerin, radiallahu të halanin. Shikojë Halidin i Bonuridin, po. Qfarë kam bërë kunder pejgambelit? Omerin ma shkut, po, me gjithatë ka qenë armik, më fillim, Halidin i kutë gjatë, e filonin fisikun nga sahabët e njorë që kam pas jetë me vërtet të zhytur në mëkate dhe në armiqë për një rishë nga broçt më të madh i kësaj feje, nga sakrifikuesit më të madh për këtë fe, për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, aq duar të deni. Por kush e bën këndëshim vëlla? Si ka mundsi këndërim kaq rënzoi më ndot? E kupton veç Allahu kur t'ia ja fal dikujt dhe udhëzon s'ka lidhje ku ka qenë. Nuk ka lidhje so largje nëse një ka për plotit Allah te barakallahu Nuk ka lidhje, vëlloj, së thell keshku Më katim, s'ka lidhje Nëse ka për rahmetin Allah barë, dhe. dhe Allah gjennë le valla Pikisht e kajeti ku flet për Teprimin më katim Kullia i badhje ledhina Esrefu ale anfusim La ta kënetu min Rahmetillah Thuaj, o, optimi, që e keni tepru në më katë Parana, kër Allah o thot, e kët tepru në më katë Shumë kër bojënoj Lërë keshku shumë Me gjithat Na ta kënatu me Rahmeti Allah Mos ga boni me u të dërshpën nga Rahmeti Allahot Shukas ka thonë nga fali Allahot Mirë këtu mëkatimi kërkën kë nuk këmë të qka Këtu është dashme kënë Jo që këni të pru në mëkatë Mos u të dëshpërën nga fali Allahot Se Allah ju falë Nga se mëkatimi kërkën qka? Falje Jo, i ka josh me Rahmet Par asë më josh me falje Nga se Rahmeti ti është Majman se falje ati Apo Nga se me ta fal Q mos me të denu për mëkatë, të ashtë të ta fali. Por me të mishiru i bjen, me të fali, me të përmisu, me të dashtë mas mëkatit dhe me të ishli mëkatit. Ma shumë ashtë rahme i dhese fali apë. Të përshamon di kus të ka bu keqë. Apo të kërkon fali e? Kërsh për të fali. Kjo për të fali, a i bjen që për du, ja. Për të fali men, nuk ha këmirna, nuk të akëthej, kaqë. Nuk i bjen që i përdua pëtë. Nuk i bjen që i të kom dashën mu. Si bjen mu, a i bjen. Nuk i bjen që të një maj, nuk i bjen. Vesht një sen i bjen. Nuk hak mirënë, që i kash? Edhe fali është kjo. Fali është nuk dënaj. Mirë po masoj, tjerat, rahmeti, për masoj, tjera të rahmeti është një për para tërë. Andaj të mëkatar të mëdhej i ka josh me rahmet. Para se me ka dhu falën e të jetërë. La takë në tu mirë rahmeti la inna mos u të dëshpërënin nga rahmeti Allahut nga sëta Allah i falë të gjitha mëkatet që ka falë e karë mas mas e rahmetit epse realisht këtu rahmeti nuk është po mënej si batologik e sonë nuk është në, në kontekst në edurë të fjalisë nga se ka të bëjmë e falje mirë për, pa, pa tjetër është rahmeti nga se mëkatartë i është rahmeti Allahut e bara këtëra mëte përse falje e ti jemë edhe Ibrahimi alesom të ndudhë dhezër Ibrahimi alayhi salam kur e ka josh babën e tij për falje. Doncë ti kthehet Allahut te barekotala ka thon ja e beti. Inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmanani fatakun li-sh-shaytani waliya. Ensura Ensura Maryam ajithe katatabas baba Ibrahimin kush ka qen dos vjet. Ka qen i dhujtor e ka luftu pejgamberin djallëvet e ka luftu dhe ka prodhu i dhuj për njerz. Ajo që ka adhru, pa i ka pasë shqitore, ku në shqit i dhët tjertë, ka nërta i ka mblizat e këta një, nuk a kumë pashë, i dhëtarë, i thjeshtë, ma i komplikumë, më kumë babë e Ibrahimit Ali Nisar. Me gjithatë, kërë e ka joshë, për më u këthy kalat e bare, këta një, që fari i thaj i bremëzoni? Ja e beti, im një e khafë, o oh, babem, unë e konflikëse, godet, godet dën Nëse, nëse, nëse, nëse, denu është e ka lau të barë e këta dhe jahuqë të në krimshire për një me, për një me, së komë që ka të bëjë një modë. Problem është me jahuqë e rahmej të lau të barë e këta dhe problem është me jahuqë. Ndaj, e ka, ka, ka ju është me rahme, e një me se ke, përshëm ka mujtë me dhonë, unë e konfliktë, se dënën i gjithë fuqishmi, i gjithë pushtetëshmi, po më nej, me kërzu me këta. Te Komethiren atë dbutin. Aj, stotet atë. Po komethiren atë qëtirin. E, qashtut e kërësëndikën. Apo? Unë komethiren atë të fortin. Qështut? A, ma më, më thonë komethiren atë dbutin. Se tut. Andaj Ibrahim e nësa, nuk ka dosh me e tut babën e ti. Për këtë asë nuk duhet me e tut me katarin. Po duhet me e josh me katarin. Sikur se ka josh Ibrahim e nësa. E ndë këtu, në joshje, është Përmen, është përmen dëlimi Dëmë honë, mësë qitë përmenës dëlimin atër Po esenca ka qenë Emni Allah të rrahman atër E nëse ja huqë rahmejtë Allah të barë këtëra Kime më gëmë mikë me shëjtonin Qaj, edhe ja ka huqë rahmejtë Allah të barë këtëra Që Allah e ka dëbun nga mshirë e ti atër Nga manifestim mshirë e se Allah të barë këtëra është edhe mshirë e mes njerëzve që ne e shohim atër Në fojnë më nëshme, përshamur, mes bashkëshardëve dhe. Që ka dujt njerë të hujë, po akja kërëshumë po, së njoftë, për një herë bashkohen, edhe sën halë a jetu një bashkë, bë një, dhe realisht shkrijet, dalimet, bë, e që ditë shma dhe. E allahë, kër fletë për jetën bashkëtore, që ka një dhe do këtë këtë nërman, e ka li i filoni, ja ka në dhonu, bë, në këtë proces të bashkimit të dyq Nuk është bashkë është dhe thjeshtër. Allah hëtë, nga argumentet e egzistimit të Allah të barak vëtërra. Që e kanë ngritë këtë procesë, argumentet që flasin për egzistimin e Allah të barak vëtërra. është se ka kryuar nga jo qiftin. Nuk ka buj qiftin. Apo? Lites kunu i lejha që të gjeni të kë ajo prejhja dhe qëtësi. Vë gjallë bejnëkum më vëdëtën vë wa rrahma. Dhe Allahu ka bërë që me sjusht kët dashuri dhe mëshirë, me rahmetin e Tij ka buqë që duheni. Pa rahmet e Allah te baraka duheni ata. Nuk e po? Kur çiftet largojnë nga rahmeti Allah te baraka dora, çfar u rrit e ka mes vetë ata? Thosh subhana ayunkta bashkë në herë çaj keş filonosin për tetam çaj duhet me zhduknin tetam subhanallahu ajun kongta bash në herë e kanë godta bash në shtratin e dhum çuditësh kanë kur dëgjojnë për shkak urrëti është pse është zbraz garahmet e allah te barakutallah edhe është shndu në urrëti aftën pra të që është çuditshme person tuaj mindo gjithë pikë rahmeti allah te barakutallah pastaj nga nga ky rahmet bashtorto bie rahmeti ndaj fëmijëve apo. Subhanallahu, çu dhe smër, çu e don prind i fëmijëve apo. Që than Kur'an, si që zakemi pran, askun Allah te bara kodana si ka porosit prindret me dashë fëmijët. S'ka ajet Kur'an duani fëmijët e juaj. A ka Kur'an kthehet? Një s'ka. E, e ka ra atu me rahmet këtpun, s'ka nevoj ajet në poshtë apo. Me ajet që rregullon me rahmet, e ka mush rahmet e don me dashmëri e don Më u kujdes për fmitë, me rahmetë në dërsa tek fmitë, që sa qështu. Fmitë i ka përësit Allah të vartëra, më u kujdes për prejnë, me i dash prejnë, me respektua po, se rahmetë në këtë pozicion, ndranë pak pas të eftër, nuk është njëtë sigur se pejtës në allë tjernë po. Në print, abdur, Anden, meri, so selim, vetë, i prindë, veçan ish në onë aftër, në fanë dëshrije për fmine vetë eko. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në I ka ndohet dhe qëka vrapa, po, vrapa, po, vrapa, po, e pejëgjëmë shumë këte vetë, përëtë gjenë, dhe e ka gjithë fmire vetë, kërë e ka gjithë, po e shtërëngënë, po e shtërëngënë, po e pu, dhe fmire vetë, nërnojshë e ka gjithë dhe qëka që jetë a e sajështë aty. E atër pejëgjëmë shumë i tha sahabeve, a jo mërmene që që kjo nonë qëtë fmi e gjundë në zjernë, o të kur ja rasur e lau të, që far e tha për e ka mërësëm, Allah është ma imë sheshëm se nona, se rrallisht që kjo nonë me rahmetet e thmin, me ja hek Allah o rahmetin, Apo, se da, e edhe kësë rase ka në dunja, po. me qëfar, me që, që, për qëfar rahmeti mund të flasën, kër një nënë, për shambull, parë syet saktuar, ma më mënej, thjesht, për dëshirat saktuar dunjas, e mbytë thmin e vetë, gjatë abortë, e është mbytje, e kam në abortë, Ja kamun jam në shkën sërish. Sa ajo është kllapa mbytyje. Myte t'mia, diete, ç pa çopa nxirëta, pun Allah na rritom. Ku orahmet e Allah? Rahmet i ku është? Ose për praktikën rrug. Mos kujdese. Është është e rëndë kësaj situatë. Ksha situata tilla. I çon Allah argument më pas se çu çka i bën pa rahmet më pas atë. Apo kur s'ka rahmet as nën ofmin se tani më. Subhanallahu. Para më ne dunya ku urejtje arrin dhe në atë nivell dhe pa ku i dit dhe në atë mezoqit edhe nona për thmi s'ka gollet për të kuptu t'i pastaj fsa e këndshmë është dunjoja me, me rahmetin e Allah të bërë e këtële së e mirë është, së e letë është me rahmetin nëse, nëse dëshurije e nënës për fmin është rezultat i prekjes nga rahmetin e Allah të bërë e këtële e ku është rahmetin e Allah të bërë e këtële Lëzër, njohi Allah Gjellewala Beqen me amet e ti e Rahman Krajt ato Cytjet, ato preket, ato ngacmimet Të virusave të shetanit Për dëshprem nga Rahmet Allah Gjellewala I dijek, i lërgan, e pa mund shmasht Në ndhjene njohes Allah Gjellewala Ma undi besimtari I dëshpremi i zhëgën njën e kështë mëralj E dyta Që Ndihman Në shërimi e kësëmunjët e në lëzër Ose Nështë me pru ditë e nevoja përshurëm. Preventivat në urujt, mështë me në këtë smundja, është edhe e, balansimi mes adhurimeve. Beqenisht me frikës edhe shpresës. Nga se kemi thonë të këshka që është frike e teprume, e panevajshme. Kanëve mu balansu me shpresë, por me shpresën e durë fetare, jo me qefë edhe me, me imaginatat. Anda gjithë do të balansë shka këto problemë. Kemi nevoj për balansim. Edhe tek smuni, edhe tek gjitha problemet e tjera që kemi, tendruu vëzër dhe, dhe motra, tek gjitha këto probleme që kemi, vrem se shrrimi i saj është një balancim i caktuar se është ka këtu debalans dikun dhe ky debalans ka kriju problem. Nëse balancohetu, atëherë kthehet situata në normalitet. Allahu te barekotu afset për pejgamberin e tij të, të nazër. Shikani pejgambert Allahu xandewala. Megjithatë, nuk kanë lejuar që kë ky niveli tyra me e debalansu pozicion e robit kërshia Allah të barëkotan Allah thotë për pekamber të ti inahum kanu ju sari une fil khejrat o jeduunena ragaben wa rahaba o kanu lena khashiin Allah hë thotë ata ishin që shikoni ata ishin që nëzitonin shpejtonin gjdo punë mirë kudo që kanise ka punë mirë është se va ata kanë xhitur kur s'kan fun do ta bëj nesër jo s'kam kanë xhitur më një herë më bufunë mirë me gjithkët angazhim punë mirë me gjithkët porulën e Allah te barekuta ala Allah thotë wa kanu yad'unana ruqban wa rahaban ata na luteshin dhe na adhuronin Allahun xhella uala pse me frikë dhe me shpresë adhurimi i tepërt adhurimi do uh, uh, uh, të thonë ë ë ë në mos të madh ne Allah te barekuta ala shpëjtimi dhe nxitimi punë mirë nuk ua ka debalansu atyne pozitën kërshia Allah të bare këdo që ti prek vetpëlqimja po ti prek mashtrimi por kanë qenë prap të uh, uh, prekur nga frikë Allah të bare këdo për balansë po dhe shpresa ka qenë të dhujet ka qenë raga ben, ben raga ben me shpresë në lanë, raga ben me frikë anë i kërkohet balansë vazhdimishtë sa dhe që të banë mëkatë kërkohet balansë dhe sa dhe që të banë të se vape kërkohet balansë gjë dhe, dhe balansë ka këto probleme. Prandaj kemi luajmë u kthynë në balancat e e, e e fet e, e sheriatet. Gase kemi shkaktuar debalancë pasojë inerencës tonë çeve tonë te KB ekstra marr. Arsjëtan shumëta, por ka debalancë. Ka një mung balancu që ne shëruam problemin e kësmundit tonë atë. Gjithashtu të vëdor prej prej udhëzimeve fetare për shërimin e kësmundit është besimi i drejtë edhe në caktimin e Allahut te barekutani. Natyrisht ne kemi përmand se nëse të drozër, na, besimin në Allahën me në gjithë përbërtë të këti besimi, gjasht që janë, besimin Allahun, laj, në Allahën me lajke, këtë këtë besimi e kemi sidu e drejtë dhe e kemi aktiv, këtë besim me lehe në lajë gjëllë e ola, ka me i, lërgu problemet, ka me nga mëslu ka me shkuat përë, mi për, për këtë besimin është teorikë, është pasiv, e, e majmë vetëm në mendjen tonë, në dijen tonë, si një huri e kemi, por se përdojrim, shka k Çka për shemb, ibn Ka'im Rahmullahi per mend se njeriu sa herë sa herë uh, e uh, e të preket me një sprov duhet që duhet që domethën të shikon nga disa kënde këtë sprov, që ajë pastaj me morr formën e begatisë e jo të dënimit të sprovës atë. Në më pëna jab ibn Qajmë edhe u dhëzime si me transformu gjdo së pro më dunja qfar do kofte në begatia të nësantë fillemesh kush e akab këdrejt ibn Qajmë edhe në thonë kështë ku gëdëzën të me thonë kështë Allahu Gjallahu Ala në Kurana shkër një qka Allahu thotë të nërru nëzabu në surën të gabu nëjtë në imdhejtë Allahu Gjallahu Ala thotë ma esabe min musibetin illa bi idhni Allah وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Gjeda sëprovë që ju godet ndodh me lehenë Allahot nëmohon së është rasështë -ra, -ra, e dine i pse ka të këtë këtë këtë këtë dhe kush besën në Allahon që ka? ajeti وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ kush besën në Allahon ja udhëzën Zotë i Zamrën dhe më thonë s Shka këtë nërësirë Mirë po Allah pëllë, nëse e ke besimin si duhet Ajtë mësën këhmirabë të medalë Nuk ka sproj që të nëzën rrugën Nuk ka sproj që të erëstan jetën Ska me besimin e Allah në të barë këtë halë E si ndodhë kjo? Shka që ka hëllot ibn Qajmë rahim u Allah pëllë Thot Nëse Ka plohët robin Më ndër një caktim që nuk i pëlqen Caktimi e Allah në të barë këtë halë Që përte Ka nuk i pëlqim, në mundëm me, me, me pranua të me posapër, ama qef se ki, Allah, nuk i ki qef, pësë të, të ka ndodhë që e jafë, është normal e për rubin, dhe mës mënë, mësë dhe pas qef krej që ka i ndodhë, normal e kje puna, për, të nëjna njerëzë. Thati Mkajime, Rahimullah, nëse njëri kapluat nga një sprovë që nuk i pëlqim, atërë para viti ka gjësht rrungë, apo, për me ndonë nga situata, No, me te i kalu sprovën, a i me kunë mi sprovën, jo sprovën i ta. No, kura sprovën i krytën, apo, pa mundësën e pa, po, delë për para. Nësi jetë ti mi sprovë, shë diqka që ka s'ke pa përra sprovës, buhet shkallë me pa për para. Interesant? No, nësi ti përra sprovës, je këtu. Shë praqë, sot mundësën pozicioni. Kur vjenë sprovën e caktuar, ka njerëzë që tash edhe qatë përme që kanë pasë, e e rësojnë nga se sprova jare së në sytë e qartë, po ka njerë që në udhime të Allah të barë arrin që me hyp në bis sproven me pa një qëka që ka s'kan pa para sproves nga begati dhe mirësit afëm. e që në dhëfë kjo? Thati përnë ka ime rahimullah e para është nga këto më thonë, për njerën që me e, kuptu këto e para është pozicioni i të uhiritë Një në shprits na ta lautë barta ti kur kujtë Allah është një çka i bën këqë që është një jo vetëm krijim edhe një funzim po një është i vendosur apo doç ai një ka vendosur kur kurse përzi kur kur si ka thon kur kush e ka mbush mamin kur, kur... He, që, që, i çi çi ai vetë veç një alhamdulillah për shembu të vozën <coughs> sprovën e banë lomë ti kur e di për shembosë me thon këto kushtimisht nëse Uh, studente ka një problem edhe ka rapi provimit apo është provë për ta që siç e pëlqen po mirë nëse pro kur e merr vesh që ka rapi provimit se njëuni një i një profesor që ka pasur kjo problem ato i ka mosh mendën këtë merzu ai shtohet prova e shtohet hala më notës bën e ke e dyta që dikush e ka shtyosh më mëdha se si kishit kanë vënëu At vini noti, hah, jomrzom me UNESCO-n dit. Po pse kë më është ti? Apo. Andaj shton duke sa art përzien tjetër te ka qosë të tjera ka e të Allah e den çë kurkush u ka përzihen. Ajnjash, aj ka vendos ajnjash. S'ka kurkush mundsi, as me sien as pe larguam pat. Sa çet sa e shpirtin këto rrobe tam. Sa çet sa shpirtin, nase, e nëse Allah apo u kry. Zoti jam. Nëse e din se Qka dhe në Allahu bëhet, e qka aj nuk dhe në kurën e kurës nuk bëhë tëllu. Sikërse i ka thonë peka vështë në bëni Abbasët. Kun i voglë, ja ka mësu të uhidin, ja ka mësu një shmërin i bëni Abbasët, qështë, i ka thonë. Wa alam, enna ma asabeka, lemjekun li juqtëek, wa enna ma akhtëek, lemjekun li juqtëek, dhije se ja që t'ka godit, shansë ka pas me të huqë. Heq. Allah i akësha bo, kështëek, qështë duzh me a bo, Se kur të dërgën sprovën i gjithë mëshërshme, mëshëfë ku dushë, apo e li visë sa dushë, se ka me të rogë, kapëtën. Nëse aj dënë me të huqë sprova, re ku dushë, e shko ku dushë, prapë ka me të huqë, pëse? Pëse aj që e ka huqë dhe sprovën, ka unë që të mësërra kapëtën. Ka marrë fundë këpunë, ka marrë fundë këpunë. Që kjo është pjesë e besimit në daunë gjëllën gjëllëm. A nej, skara s nuk ka rastësi, nuk ka e pa qëllimt, nuk ka me huqje, nuk... Krajit është nën dirijimin e plot të Allah të vare këtëra. Kjo është, e gje më rëndësijetën. E dyta, dhe të minë kajime, Rahimullah, që i mundëson robit, gjithë qësi është qasja e drejtsis. Aja që të ka rokë nga sprova, a është zulon, a drejtsi? A është pa drejtsi? Ja, së më këtë. Dhe se menon mirë, që njëri p Mira, mira begative, apo, të ka që një dhimë, jam, thëmë. Bërtu begati, a e konë fëllë rusë, a e ke lypë, pa, o Allah. Andë Allah, thëtë, pa me asabë e kumë i mosibetin, febima kese betë, e i di kumë i afu, anë këthirë. Gjithosë provë që i gëdet është, jo e ke një lypë, për shumë tira a ja u ka falë, a ndaj e din që medrejtsia, medrejtsia, ke pa e kriminelik, ose që ka bukeqë, skuaja ka shkumbur, e ka tjetër ama. Medreci, përimes, smak, hakeq, t o t o. Ama kur din se me drejtësi për mës, me zganin ha keç, paitoatave. Ama krosi vet burgo është iron. Edhe kurriçi të kampuzullom i ka u një 4-50 më shumë, është e ron këllam atëherë. Që ato të shtuomet janë më të mbyllja, më të kthija, se çdo të fituimet ato. Që çetua e di çë kumbo. Unë kry e pranoj, ama pse për çetua? Te njerzit po, ta noskopse për çetua, për kretash çu she kalipa. Blei, shumë më pak se ç she kalipa dretësia, e treta të, të ndrodozër është Rahmeti, e shën se, subhanë Allah, një gjithë do sëpër që të ka godit, a të ka godit e maksimum i sëpërës? Ja, të. të ka godit një pjesë e sëpërës, para me në këtë me të godit, këshmi të këtë. Andeshe që edhe në sëpërë, ka internur Rahmeti me zvog një sëpërëna. Qëka të du shmerë? Qëka të du shmerë? Për shemblë, nëse, nëse për shemblë, i ka vdek dikujt një dashë në mërë. Sot dashë një kaj i familja, krejt i ka. Një u dekë, ka mujtë dhejt me shkuat të. Apo, me orë, a ka mujtë? Po, ka mujtë? Muhammed i Biluansi, Rahimullah, i ka dalë një, një plak, i ka, ka, ka rjedh, në më vërgjëmi shpidorës. E në zanës të ti i ka në, që së ako për të rjedh, për në dhime, që a po ki dhinë dhe që ki punë, Ka në shkuj ka unë se, Elhamdullilah, Rahmet e Allah të ka dështë e ka gjuj qëto. Ka mujt me konë qëto? Asë këshë ka mujt me hongër, asë me folës, me aje frimë. Elhamdullilah. Andë me Rahmet e kuptanë si bartë në sëpërat, pej ku ka mujt me kone ku u shkuva përë. Elhamdullilah. Andë aktivizaj këtë, ashtë, ashtë, që ka e mund shme? Po e mund shmërë. Ajë që e ka dërgu këtu, një plagë, ka mujt këtu me dërgu. A ka mujt? E Alhamdulillah, e ka zloglu, e ka minimizu, ande e vrendi këtë, që kënë njerët e shumë vet atë që i ka godit, nuk e shumë kënë atë që ka pasë mundësime e godit, e si ka godit, alhamdulillah, që kënë këtë pjesë, të a zloglën së provën, e shumë që me rahmet ka arë së provën, ande e, e kuptën më drejtë. Gjështë do të të mëka imë rehemullat, e katër të është qasëja nga këndi i urëtësisë, s'ka kërë që Asni sprovë nuk, nuk ka sprov dërgënë allahu dhevarë dërgën dhe në dunja. Morën me në këtë regullë. Nuk ka sprovë në dunja, që allahu e dërgënë dhe kujtë veç me e denua. Ska kështu. Nga se dunja e nuk është ven i denimit. Ven i denimit është botë atë jetër. A ti e marrin denimin? Këtu ka sprovë. Allahu e dërgënë sprova për këndelje. Ose për vështërsim të situatës. Apo për me e minimizu mundësine të bërë e skeq Mbes po për shemb, ne nicejmë on Allahun te barekota. Edhe për shemb, e keni sprov. A për shkak? Jo vllazi, mos besimi është krim i madh. A ja pa aja që nuk dunë pakoshte? Ja, sot është e kurdha. Ësht paka. Ose për shemb, në besimtarit devotshëm i mirë këtë mundi i qeva begati, që alhamdulillah, po e shpërblen Zoti. Jo vllazë, për një sejdë, dunjoja dunjoja pakoshte. Ni sejdë te Allahut e baratuar, ke dynet tënd, shpërblem, s'do me planuar po. Jo s'du. Jo, se atje du me maru me, su më pagushte me dënjavën, mi po nëse vjene mira në dënjavën, është inkurajem për të mirim, jo shpërblim, nga se shpërblimi dhe dhenimi atje janë, këtu ko inkurajem, ko edukim, ko kërcnim, dënjavën, po eduken Allah dikon, ose ja kufizon dhe përmëtarin, ose tjera, po dhenim, jo. A ne ursi Allah është që me i dërgu di kuj sëprova për po shamu që me e këndillë Sa so, njëri e udhëzu, ma sëprova, thëllë. Apo? Këkja edhe, alhamdulillah, pëja të ditë dhe se ku nga, alhamdulillah. Në atë ku kërë të kasë po, ka e që kam duhet dhe pëse mduhet dhe mirë, po? Masa saj kërëtu, subhanallah, ursinë Allah të barë, i cili gjdo sënë vendosë në vendrinë e vetë. Të në të ndërdo, preja saj që shepën sëmëtar është edhe, Përimin e Allahut te barekuta ala çasja nga këndi i adhurimit te Allah te vati e Rabb a është sikur xai ai televizoi ai tullësh ka dënai ti çka ke ndënyohet ti qe më thon pse më morë pse më nale çka ke çka është juetja ti më i dhunu pse se ki ose ti çka është kurxha ke qen tjetër andaj ato që ti jap gëzo ato çka sjap si pranësi realitete te Rabb i javto në kia ortak me te a ki marrveshje me Allah te barekuta që me ti jap këtu e kur ti jap u i dhunu a ki marrveshje një s'kjënë. Edhe e gjashta ka do në kejmër e mërla pëmja, ose qasja e, e, e, e fandenimit e pesa dhe gjashta e adohimi ndëllat të baxla. Këto ka në ujë për detaje ma tepër, apo? mi po që ka besimi i detë në kader, që është i hapë rrugët me e po spurgën ndryshe, me e po ersinë ndryshe, me uqasë tunetit ndryshe, ju nga këndet e dëshmime dhe dëshmime të dëshmime të. Gjështu të në loze prej luftimin apo largimin e kësaj smundë që pranon për dhartë edhe sabri. Normal. Ai që donjë, është pa sabër, është sigurisht se njerëzit shkon mal me preh drupa apo pat. A kau shku, o shku në mal me preh dru, edhe thotë ku s'ekom haru sapatën, po et. Që vjen në mal pa sapata lë. Ose më shku njëri për shembull, po flas në rroha normale atë, nxakosh me shku njërin në shkollë pa libër atë. Dhe para mënuat kë pun. Mos po mëno, po më në etaj diku shkon mëç, mos është normal kjo po? A nden dunia pa sapër? Jo, gjithë dre në pasapër. Dunia sobër do vin gjith. Gjithë dre në sapër. Kur pa sapër mos rrit. Gjë vjen. Do nearrin pasapër. Ku do të thënë që këtu tani, ja, gjithë vjen sapër. Se sapërin kur ki begati, edhe kur ski begati, gjithë më sapër duhet atë. Jo për uzim më vështë edhe marrje e së bepeve atë. Morja sebepeve. Si Allahu te bareku datenuzur ka mundsua ç çdo çellim dhunja të ket rrugës më arrit atë. Andaj kur nire nuk e arrijni me caktum, nuk ka arsye për dëshpërim. Mirpo, rrug dalja nga dëshpërimi është morja sebepeve. Siqë be. Jakubi alaihissalam kur ja e humbi djalin e dyt, më të parin e humbi, po e dytën e humbi, çfar tha? Ya baniye, idhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Ola te i esu min reuhi, la. Tha, o, bitë mi. Ngrituni, e shkani e kërkani Jusufin e dhe vlanet i. E mas u dërshkani nga rahmet e la. Shkani e kërkani, qëka i bjen? Meri se bebet, lëpnë, dikun i gjoni këta. Janë dikun. Meri se bebet. Anaj se kurse, maan e ndunja. Dikush, unet edhe vajtan. Qfarë thë e nësi bënadër, në hodë. Sahabëve që fillu me vajtu, nga lajmi i hildur se ka fdekë pegamesën. Tha Jonë dhe jo pra vdesni sikur se ka vde kaj. Ma më sepokoni. Ma bën diçka lëvez. Ma qar syem me çaj në vajtu. Lëvez diçka. Gjithmonë ka një mundësi me apo. E vogël e madhe tetë shkakë. Gjithmonë. Allahu i famëriem sallehun alaihi rasul. Lëvez të rungun atë. Ti lëveza. Ti praka. Ni gruh që të xane nuk ka mundësi të ndrur me lëviz një degba të vukur, jutungun e e hurmës, trukun e hurmës 20 bura rrash më bosën e vritrava. Su ne shkunin, nuk shkunet hurmia. A do të, a nehas me marr hurmën gjithë natën e marrin, po nuk shkunet as si si si si të na me shpukumlla. Ai do të, ta është e madhe, nuk shkunet ata. E havoj thamë neves, shkona. Ti mund gjithçmunësh, po po, shpebën e ngjites nuk e ki. Mirë, kurse ki kët, më ra çeki, pra ke bënë spokom. A nëjë se ki këtë sebebë, e ki këta, që të e ki? Që të që të e ki bën e tja, tëmë? Tira të lejë, sikëm? Me po jo me kërshë zu, te kësha pasën, te kësha pasën, Me pa pasë edhe dikush i shbon njëri, po sika? Do me thonë, vëpra me atë që e ke, te pa la që se ke. I përnëse së vëpra me atë që e ke, edhe atë që se i po kërshë ke kërshë ke kërshë ke kërshë ke kërshë ke kërshë ke kërshë ke kë Sebepet, marja, sebepe, me levizja, e lufton të shprimin, depresionin. E po në e të ullë të mënu, që më ka gjithë mu, qa o konë, ka mund me konë kështot, tu he thunë me ndime, këtu normal. Në e të anjë boz e që me në konëpë me e shqitë me mund që më mundetër. A po. Mi po. Lëp, levizë. Angazhohë, ka, ka, ka gjithë mund ka sebepe. Wallaj, nuk ka mundës i kur, kejtë mu më shqilë rukët, e pa mundës më ë dhe gjithmonë Allah çel udh, çel Allah tebardh rrug gjithmonë. Gjithmonë apo. M'kan një rrugë bën 2, pe 2 i bën 4, pe 4 i bën 8. Çel Allah rrugë gjithmesht apo. Morëse bepeve tan glozoj. Gjithashtu e gjashta që na ndihmon në rritjen e xhesmëve është me një dunjon e mosmilit më të fortë. Një për shembull lidhet shumë për ta, e kurthup, me çka m'gat e çka doshë të dunja kjo. Ktu vin shkuin e hupin saktë. Normal është apo apo apo. Andaj juha e rajit tekse i bota bën gjithmonë kuptoj ç'i duhet. Njëherë që se kuptojnë dëniën ç'i duhet apo zhgënien kallaj. Le zhgënin. Njëherë që nuk i njeh neer, njerëz ç'i duhet, zhgënien kallaj. Në kudo ky është njeri, në viz ndrëm, u mërzit më më për shkakun ku dikush ndeshon për të kaçë, normal nuk mërzit. Më Mikun u më dëshpuat dinat mas që më devju edhe ai vet e up, më up shpresëm mshira Allah te barekator kjo është te prumë dhe kjo është apo e pa, pa arsishme. A nie dunja, ne ajo to sap. Çish ka thonai pe ulëmave ka thonë, "Ë, law dâmet li gjerika ma waṣalat ileika. Kësh me zgjat për dikon, s'kësh me mitet e korp? Apo diku dikut me zgjat dunja e gjith. Apo, a kish mitet e dunja e jo, ju ose a kish po asaj gjith? Po aj ka pos niku, apo edhe ai u shkuaj ka lënë dikut mastina. E ti kush prezantosh kështu? Përna po për shaham Njerëz që çikani tu, çton çitvani ton. Kur mësmë di më konjtu, a na ka gjën zonë veç ton? Jo. Ju jo, nuk keni gjën zon. Se e kanë zonë ti kush përpoha, këtë venë, këtë s për poan kët vende, kët rrugë. Asht shpes na keni zon. S'kish pas spiçin na zon. Po, ai që kanë tu shtëpinë des, babgjyshi e lën babën. Baba des, ç'është këto? Ç'kjo donjoja? Ç'to na ka po donjoja? Kur kush e ka pa zithmon. Kuptoj ç'është, vjen dhe shkon diçka kë, diçka ski. Vërtet e vërozën tek dunia një regullë dhëshme kuptu tek dunia një regullë dhëshme kuptu se nuk ka njeri nuk ka regullë që su në gjenë në ryshe, pasë që shtu apëtën dunia nuk ka njeri që ka në dunia e që se ka asë një begatit nuk ka njeri që ka në dunia e që ka ketë begatit Ska e ku e njerës dikush ma pak, dikush ma shumë që ka që Dikush për nikoj kokat me gati tani këtia mer Allah ja pti. Kë është? Allah thot kul lau min huwa fi sha'n. Sunan Rahman, çdo ditë ai vepran te krijesat. Kan fund dietarë, çka në kuptojn çdo ditë ai vepran, smurin, e sherran, e çnuhshin e smur. Këtë e pasuron e këtë varfron, e kët çut e, e kët, kët... Allahu te vaj zotit te robte tij, ka urësi çfarë ai vepron atë. Në kështu donjë ato. Dhe fundit e mbuzër që na ndihmon është doja. Lëtë Allah unë të bare, kotele me tjabë gjithë mund ambicje, vëllnat, me të rudë nga dërshpimi e kështu më radhë si kurse tha, Jakubi a.s. tha Kale, innëma eshku, bethi, u huzni il Allah u a'lemu min Allahi, ma la ta'lemun tha, Jakubi a.s. Unë dhim bjëntime për humbjën e djenë dhe dhe mërzim, veç Allah o tja përra qasë ta janë kuna, jo të njerës nga se unë e di për Allah unë qëka ju nuk dini Unë e njëhë Allahun që që nuk e njëhëni Unë e di se kusht të rëket në dyrtë Allahut i aqilë Allahu Unë e di se kusht e lutë Allahun a i përgjigit Unë e di, kështu tha Jakubi a.s. E ku e dinti? Allahum ka mësu Nga se Allahu tha në Koran Dhe qalë Rabbuku më du'uni es të gjim Lekum Allahu tha Më lutë një mua ju përgjigit një ua pëtan Në lutë Allahum të barë këtala Me murë zemër në të ndë shprejës Aktivitet, amb e dëshpërimit, e depresionit, e mrzisë, kështu më radh, lut Allahun që të gjenalu nga se është nga udhëzimet efikase por dalën nga kriza. Allahu xhallahu ala ozo në rrugën e drejtë, Allah na i mbush zemrat me ndim mirë për te, dhe në te, dhe frigë në ti, të dhe shpresë në, Allah herë, në ati, devijen, të seriës, dhe frikën e tij të balancuar, dhe na ruajë Allahu që asnjëherë mos na ka plan dëshpërimi apo zhgënimi nga mshira e tij ngase atëra rrezikojnë për të devijuar më të vërtetë serioz dhe humbjet më të mëdha Allahu na ruajë. Me kaq për të fund kësaj teme edhe ten rozë javën e arshme ose dita e Arafat, dita e Xherimit, jo po as gjelim me xheru ka ditë të rëndësishme, edhe këto ditë ditën e Arafat me i shuzun e ibadet nga së 12 dhulhijhes, ne takomi pas dy javë inshallah, javën e arshme skuadrs, takomi pas dy javë inshallah në hare të mira, e u takofshim me mëkatet e fadora e me zemrat e pasuara dhe me sahabët e shtuara zoti nderof t. sallallahu alaihi wa sallam muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun besimihim